الکنایہت سبب ذکر الکنایہت کنایہ یہ لفظن اريد به لازم معنی نا چې دی دا یو ل دی اوريد د به چې اراده کږي په دی سره معنا هو معانه ده دی مع جوازې اراده تظالې کل مانا سره د ا جواز د ارادي د دغه معنا سره د جواز د ارادي د دغې معنا اوس توویلون نجات ننجات دا ویل کېږي د تې کاټ ته توویلون نجات دا معنا چې د پلانکې د تور کاټ اوږد ده دا توه چې ده نو دا سړی غاړی تا چې ظاهری خبره ده چې د تور کاټیا د سلی وږدوي نو بیا به د د قطته موږي دغه قدم وګدي زکه ستا تور کاټه او کده د نوقط به اومه او ګودوی نودل ته مقصود د تور د کاټه او ګودوال نه ده بلکې مقصود د قد او ګودوال دی چې د دې سړي قد او ګود دی او کهچې واقعتن د د تووره وي او د غ کاټایم وي اوغغه مږد وي هغهه مږدوي نو دا دواه سره جمع کی شي چې دی قدو وګوت ووي او ع دی د تې کاټای وږد وي تاسو پ نه شو تاسو په خبره پېږ که نه پې پلانون طوویل نجا دی پلان که سڑی چی دی نو دا غا طوویل نجا دی رفیع العما دی پلان که د دی توری کاته د دو دا کوٹیستنی یا لڑی دی دار ابیک که نایر دی دا پارت استعمالی گی که دا سڑی دی لڑ دی ت که نه اوس دا ددنګ د پااره استعمالېږي خد کې دا احتال هم شته چې وات د کورټ ستې ص اوږد وي او د تورې کاټې ص اوږ دا احتال شته چې دا اتواه دی دغه وي ده تاسو په خبره تېه که نه یا الله خیر نو دا معنی مراد ماد په کنا کې لکن معنا حقیقي ور سره جمعمه کېد شي مجاز کې خدا ده چې معنی مجازی والې نو بیا به معه حقیقي او که نایه که داره چه مانا لازمی با اخل او که مانا حقیقی هغه واسر امراد کی دیشنو زدیت پا کنشت اغا امراد رات دیشنو زدیت پا کنشت اغا امراد کی دیشنو از ای خبره سوک سوک پیشو یا رضا خوال امرانو ما دیده فارا چه زین که راشی که نا اوز گورا وطن قسمو بیتبار المکنیانو او دا تقسیمیږي په اعتبار د مکنی عنوهو سره درې قسمت اول کنا ده چې مکنی عنو پهدي ک صفتې لکه دا قل د خسا چې دی د خپل رور باره کې ویللي دي توویلون نه جا دی ری او اعما دی کسیرو اعما دا مع شته دا شطاق د تووا سره نه دی هغه شط خطرنااک دی دا شطا تی سره تا تا باره کې سره وي زما داروور چېدي توویلون نه جادي زده د تې کاته اوږد ده رفما دی او و دی اوږدوتونو واله دی کیرروېما دی ډېررې واله دی دیری ری والا والی دیر اور باری اور والی بھلی پخلے دیر کئی پخلے والی دیر کئی مل مانه دیر لازم نو کثیر الرماد مانه سا سخی دیم اذا ما شطا کل تی دا اسی پا آمو حالاتو که سخا دونا کمال ندی د قهت په زمانه کې سخا کمال دی دکا نفوس چی دی که نا دا چې کلهشیشااد شي نو د وي ګران کا چېشیشااد شي ته د وړور را تللی چې ګرانه شي نو دا کوئی کوي دا دا کمه شي نو دا خله کوی ګران کا او زما د رور د چې به کلهشیشار شو نو اصلکه چې کله به ششا شو نو د به س کیررورمما دی دا مع شته تريدو دی وي چه ده توویل النجا ده و رفیع العماد نمانا توویل القامت ده ده توویل القامت ده او ده کثیر الرماد نمانا اخلی چه سید کریمنا سید ده او کریم ده و الثانی کنایت دویم کنایت ده یکون المکنی عنهو پیه فيه نشبت پیها نشبت مکنی عنهو با پاگه لَكَ الْمَجْدُ بَيْنَ سَوْبَيْهِ دَا مَجَدْ چِدِ دَا دَا جَامُو پَمَنْسِكِدِ وَالْكَرَمُ تَحْتَرِدَائِهِ تُرِيدُ نِسْبَتَ الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ إِلَيْهِ تَا اِرَادَةِ چِدَا نِسْبَتَ مَجَدْ دَتَكِ او نِسْبَتَ دَا كَرَمْ دَتَكِ په الکرم او چې کیف امیرنا مودین نو ته المجد بینا صوبې هي مجد خدا غزه د عامو مېس کړی معنی دا دی چې هغه مجید دی او الکرم تحفردائه کرم دا غزه صدر لاندې ده تر دې نه مقصد دار چې ته دا غ کرم او دا غ مجد ثابتې نو ندلتا دا کناییده صفاتن نه دا دا اصل کې کناییده نسبتن دا ته دا غا نسبت کې دی په جامو مېس کې سوک دی اگر کنه ته بابا هغه ماجد دګيو کې سب مبالغه دا او دا غده ساده لاندې سوک دی هغه دکنه وَالصَّالِسُ كِنَايَةٌ يَكُونُ الْمَكْنِي عَنْهَا فِيهَا غَيْرُ صِفَةٍ وَلَا نِسْبَةٍ دَرَم أَرَكَ كِنَايَةٌ چې په هغه کې مكنی عنه نه صفتی نه نسبتی بلکې خود موصوف لَكَ أَذَارِبِ نَبِ قُلَّ أَبْيَضًا مُخْزَمًا وَالطَّاعِينِ مَجَامِعُ الْأَذْعَانِ از زاربین زمان دا ممدوحین چی دی دیوال کئی بیکل ابيض مخزمن پا ارس پینا تکتکون کی تور بانده پا ارس پینا کتکون کی تور بانده وطوائنین مجامع الازعانی او طوائنین بس بند که اتا و په نه مجاې غاني او دو وخون دي ديغ ض نه کومځای کې چې کېجمع کېږي کې کوم جمع کېږي اوول کې دا مجاې غانام دا کنا د لنه ده دا قوب نه دا قوب نه وفت او نه دا قوب نهبت دی نګوره کنایا تدریو سیزو نرازی شاہ با ربیاء بیا کی اے کنایا کل دا سفت نرازی ٹھیک ده لکا رفیع العماد کنایا دا لور نرازی لور سفت تے کرا کل با دا نسبت نہیں لکا المجد بین صحبہ ہے طلب نذا نسبتني نبا صفتي لك اطعيني ما دامون ازغان دې شف خبره کرا ولکن ايتو ان كصورت تي حل او كنايه کي كوسايد ديري نسميت تلويحان دا ورته تلويح ویلش نهرو كثير الرمات کې وسا ډر دی سینګه په ان نهکس ته رممات تستل د مقعسر ته ل حراقعلکه دی لرګې ډېر شو وکسهته ل او کسرتې حراق تسترل د مقعه ته طبولخبر وکسه ته همما کسرت ته د دوواو تستل د مقعسر تهلهاکین آاکین ډر وهیۃ استلزم کثرت الضیوفان وکثرت الضیوفان تستلزم الکرم و دا مستلزم د کول کرم لا ٹھیک وکه نا دا واسطے پا نو دا دوا نو واسطه پکې څه رالی را لې نو د تطلویح ویلې شي او کو واسطه لګې وی خو خفیت پټې نو سومیا ترامزنده ترامزوی لکای او صلی بارکی و هو ثمینن رخوان اگادا سی سوروب دی رخوان او پوس پوس دی سوروب دی او پوس پوس دا سوروب او پوس پوس سی دا غبی <تصفح> زکا کی دا سوروب او پوس سی نو دد بدن کی لو رطوبت د بدن کې چې رطوبت زیاتی نو د بلغمي ماده نو د ده حافظه کمزوري هیڅ خبره تدیره پار بیا وې چې یا خوشلس کې پناره خوري مناره هغه ته اوس کې نه منقاوته نو د ده غر رطوبت بیا او یا دا تنور که چه دوڑه او لگه اینا اه که کره و تا داواروی که کره کس کره اپی جانه چه اغا پا نارا خوری خو اغا دونه مقدار کیو خوری چې ده بیا تا گی که اینا زکر که دونه دیرو خوری چه بیا تا گی که او بیا پسیو بسکی نو یک نشد دو شد بیا خوا نورم رو توی بس یا تیگی که نا چه پا داس مقدار کی خوری څه چې هغه موجود رطوبات چې نو هغه دغه کوي کنټرول کوي او نور وبنه غاړي ور بس نو دا مولانا نه زدل سه وایي چې لکه ديري دغه شنتل کوي نو هر بيون وا ان قلته او کترل دا وصيت کم وي او لم تکون یاد سره نوي وو وذحت او خبره واضحه وا نصمت ائمان و اشارته نو دیتا ائما و یا وشاروته لکوا امر اتلمد القارح له فی ال تلحت ثم لم يتحولی تنبینہ چه شرافت فلخدا فالد تلح کی وا تولا ثم لم يتحولی او بیا د ال تلح نے کوچ اونک مانا صدا چه دا طول امجاد دیدیتا چیو زل دا مجد راغل دی نو نه مجد طلی نه دید دغه مجد بیوم دی کرا دی ردی کنایتون عن کونهم امجادن دا کنایتا دینا چه دا طول امجاد دی و هناک نوع من ال کنایت دا غلط یو نوع دا کنایتا یعتمد فی فهمه علی السیاقی چه اتمات کولیش په فهم د دی کې په سیاق باندې یو سم ما تعریذن دې ته تعریذ شي او هو ایمالۃ الکلام الی اورذن او د دی مقصد کلام مایل کول دی یو سیرتا ا لکه دا قونست یو سرتا یزور الناس چې خلکو ته ضرر رسې متغلی غنته و خير الناس مَی انفعوا الناس اې دلته یو شړې دي نو موزر دی هېڅ کوته ضرر راسي نو تا غطا نه ګوره ګوره راسي بلې حد مولې سي تا ګوره او و خير الناس ميا فونسا او مقصد دی کوم دی نو بکی دغه د شلې خاوندې او رو نه غطا کې نفې شي چې دا خو ماته وي نو دې ته تعریض ویلې کېږي تاسو په خبره اورئ دی کا دا دون ابسته کنایا با کنای بارکی خلاصه دا سبق دا شه چې کنایا دا دې توي چې ته دا لفظ لازمی معنا والی خو حقيقي معنا خپل حقيقي معنا غستو کېم سبوع دنیا غمه غستېش بیشه همځه مکیږي وشہ دتاوي کینایا کنایا با کله د صفات نه یې کله با د نسبت نه یې کله با نه د صفات نه نه نا با نسبت نه سو قسمه شه دریش بیا کینایکی کو وسائد دیرو نو تلویح وتوي کو وسائد کمو نو rameaux ورتوي کو وس خخفیو او کو وسائد کمو یانو کمو خوخ کارو یا د سره نو نو ایما و اشاره ورده وی او ده کنایه یو قسم تعریض ده چهتا یو خبر او او مخاطب یو سړی خاص نگرده کو او ره یه سمت گرازی که نا ناغینم مخاطب اغا پویگی لکه لورت او ره لورت او دغه ته ده اغا تاو ره انگورت لکه او س پرس کا گرازری ابوبا کوي نو صف لهاد مولاي صاحب ته لکه غره حاضری مکا وکه یا دا تئمه مولاي لهاد مولاي صاحب غره حاضری نه دي نو پر لهاد مولاي صاحب غریب سبق ته شروع شوې دونه غره حاضری نه ده کړې ټیک ده په چې دا تاسو کووم دا تئم غره حاضری ښه نه ده نو دا درا پکې راځي اسات پکې راځي بیا په نو را نو دا دته تعریض وایي بس دا خلاصه ده نو تکنائی مانا دیو دو جندا تقسیم اول دیو پی جندا تقسیم ثانی دیو پی جندا اول کم دری اقسامو دی رستی کم سو دری اقسامو بس بگو